Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av A Bitter avsnitt 70, det här är Nico tillsammans med Fernan. Ja visst Allt beror med dig Ja, det är alldeles ypperligt skulle jag säga Nej Nämen oh. Har du nödan och roligt då? Det har blivit eh, mer uncharted, jag vet inte varför men jag fastnade så sådär jättemycket nu mm. Så jag har tänkt att jag skulle få 100% i det så att jag är i typ hälften-ish. Okej, okay, en tredjedel igenom min andra genomspelning där jag faktiskt letar efter allt. Nå, för att ja. de har ju gömt fan hur mycket grejer som helst på varenda jävla bana. Det är massa jävla små stenar och det är massa bilder som ska tas hit och dit. Är det någonting som alltså är uncharted eller? För jag, har aldrig, jag fattar aldrig riktigt vad den där, hans jävla kamera är till för. Nej, jag tror inte kameran och Speciellt så, utan i vanligen fall Är det bara massor med skatter, vad jag kommer ihåg Okej, okay, för här ska du ta liksom så här Specifika bilder Okej okay. På specifika grejer, ska du ta kort på liksom Nej, det känner jag inte igen Ja, för annars är det liksom Du ska hitta någon, inte vet jag Någon liten gammal klocka, någon hjälm Och du vet, massa allt möjligt sånt Så det springer jag runt och letar efter som fan Och sen håller jag på att försöka klara ut det på Svår Ja, den svåra svårighetsgraden då För att öppna upp den sista mm. Man måste ju självklart spela igenom den på, på, på svår För att kunna få den ännu högre Och kunna få alla achievements i slutändan så att, och, Men det som De flesta achievements är typ egentligen 70 dråp Med ett visst specifikt vapen Okej okay. Så att det är ju typ så här, ta en pistol Bestäm dig för att ha pistolen, skjut Allt och försöker göra så många headshots som möjligt För att En archivment är 250 headshots oh, yeah. Jag är uppe i 180 tror jag. För den säger till mig Varje gång jag har gjort 10 stycken Dessutom okay. Så att jag, jag, börjar, jag börjar närma mig Och jag har gått igenom kanske 5 eller sex Av inte vet jag 10 till 15 sådana achievements Med vapen bara oh, yeah. Så att det, det, det kommer nog skulle jag tro innan spelet är slut i Alla fall sen har jag också påbörjat eh, The Wolf Among Us. Mm. Och jag har bara tagit... Det är ju sådana vad heter det? Åh, avsnittsbaserat spel. Det, det är ju fem olika delar utav det, va? Visst är det så? Ja, oh, visst är det ja. fem, va? Jo, det är fem. Jo, fem är det, det vet jag. Ja. Eh, och jag har bara tagit... Jag har precis... Jag har spelat en halvtimme in på del nummer två. Så att jag har inte jättemycket att säga om det än. För jag vill nog spara de, de stora liksom grejerna tills jag har spelat klart det. Mm. Däremot så måste jag säga att fantastiskt coolt spel. Verkligen skithäftigt. Super, super snyggt. Och så där vill jag fan att alla mina spel serietidningar ska utspela sig. För att det det, alltså det är ju interaktiv film, eller interaktiv se, interaktiva serier skulle jag säga. Mm. Det är verkligen helt fantastiskt. Du, du tittar liksom på en film. Det är film, det är film, det är film, det är film. Du kommer till ett litet typ ett rum. Där du kan gå runt, trycka på vissa saker, greja och dona med vissa olika grejer. Men fem minuter där, springa runt, trycka, titta, greja, dona. Fem minuter senare så är du film, film, film, film. Du kanske måste slänga in en liten kommentar här Någon liten kommentar där Genom att jag välja i en lista på Det här vill jag säga, det här vill jag säga Och så tar du det vidare i spelet På det viset mm. Sweet, häftigt, jag tycker att det är Riktigt, riktigt, riktigt bra Jo, jag har ju spelat Det där också och tycker mm. Walking Dead, Telltales Är det bästa ja. Men Wolframangos är snarlik två Alltså den är precis så att den nästan är i kapp The Walking ja. Dead Ja, det jag gillar där, det är just den här detektivgåtan lite. Man mm -hmm. är ju inte Big Bad Wolf lite. Ja, precis. Privatdetektiv eller vad man är. Ja, alltså om man om man ska dra en jättesnabb förklaring för vad The Wolf Among Us är så är det ju alltså du spelar ju den stora stygga vargen från ja vad är det? Bröderna Grimms Sager va eller något sånt där. Ja, nåt sånt. Det är Rörluvan, vargen. och det är ett område har jag lyckats läsa mig till i New York dit alla sagoväsen har flytt från sina världar, om man säger, eller från sagovärlden. Och där springer du runt som Big B. Wolf och är deras beskyddare slash sheriff typ. Mm. Åt, alltså åt fablerna. Och de, de vanliga människor så finns ju runt omkring också. så att det, ja, det är hela den biten också att man inte får bli sedd och man får inte vara ute och gå på gatorna såklart Och ser ut som en, en fabel Alltså ser ut som en, inte vet jag, en groda En varg ja, Och vice versa, så det finns Sätt att dölja det på Men det, det är väl i, i, i snabba drag Det som händer, och du ska lösa En mordgåta ja, precis. Skithäftigt För er som inte har spelat det Eller inte har provat det Skaffa det, För det Jag tycker att det är riktigt Riktigt bra Ja, du är väldigt tidigt i spelet också. Jag kan ju säga att det blir bara mer och mer spännande hela vägen. Mm, mm. Så, ja, för jag är verkligen, du... verkligen fast. Det här ja. är tyvärr ska jag säga ett spel som inte på samma sätt som man kan ta fram på rasten och spela. På jobbet till exempel. Nej. För att här vill man verkligen vara fast. Alltså, du, du ska vara klistrad på skärmen. Ja. Du ska hänga med, du ska lyssna, du ska titta. Framför allt. Se vad som händer. För det är inte alltid att allting blir serverat på silverfat framför dig. Utan det kan vara någon. Det kan vara. Alltså, det kan vara så lite som att någonting händer i bakgrunden när du står och pratar med någon som kanske kan vara värt att veta om senare. Eller tänka på senare. Alla, åtminstone känns det så, ska jag säga. Så att. Så att nej. Nej. Lunchrasten har jag faktiskt lyckats se till att Kunna klämma in i alla fall drygt en halvtimme varje, varje dag Än så länge och spelat Men de kortare rasterna får det fortfarande Bli lite uncharted Ja men då så Det, och det är Vad jag har gjort den här veckan Det kommer mera The Wolf och så fort jag är klar med dem inte annat det är bra det. Eh, Ja jag har ju för En gångs skull varit ledig nu så i lördag att jag Heldags stream och spelade igenom Beyond Two Souls Ooh. Som är ett spel Av Quantic Dreams, de så gjorde Heavy Rain Som jag pratade om för några avsnitt sedan mm -hmm. Och När jag pratade om Heavy Rain Då sa jag ju det att det är ett oerhört Snyggt spel Jättebra berättelse Men dosan funkar inte mm -hmm. Beyond Two Souls Är exakt likadant, skitsnyggt <laughs> Jättebra berättelse Dosan funkar inte. Aww, <laughs> Men ändå suit. den. Jag gillar spelet oerhört. Eh, det är ju. Karaktärerna är ju skapade efter riktiga skådespelare. De som har rösterna. Mm -hmm. så, dens huvudrollen man är. Är då Ellen Page. Är det som spelar. Ja. Eh, jag tror hon spelar. Vad heter hon? Uno eller något sånt här, eh, En gammal film. Eh, jag har aldrig tyckt om henne i de rollerna. Men här är hon helt fängslande. Hon är så jäkla bra i den här berättelsen och de har verkligen fått det att se ut exakt som henne och när hon är liksom bekymrad, ja men då är liksom man ser hur hon har använt sitt skådespelartalanger att använda så här ansiktsuttryck och grejer mm. det har de verkligen fört in i spelet ja ah, okej, okay. Så det, är, all, det ser ju skitläckert ut och en av personerna också det är ju William Defoe är ju med i spelet och han har ju verkligen så här: man ser att det här är William Defoe Mm -hmm. Så de har ju lyckats väldigt bra på de, det sättet. Eh, och spelet ut Den är väldigt så här. Hoppa fram och tillbaka i tiden. För man spelar då den här tjejen. Okej. Okay. Eh, som är då. Ja. Eh, Ellen Page spelar. Mm -hmm. Och. Eh, det börjar med att. Eh, heter hon Page tror jag. Hon, eh, när hon är barn. Eh, då man får reda på att hon har ju som haft ett spöke med sig hela tiden som en ande mm, mm, som sitter som liksom snöre med henne nästan ett osynligt så här band mellan nåt mm, mm. som hon har haft hela tiden eh, men hon vet inte liksom var spöket kommer ifrån, vem det är eh, hon har ett namn på eh, den där figuren vad man ska säga eh, Jody heter Ellen Page och så Aiden heter det här spöket eller vad man ska säga mm, mm, mm. Uh, och just uh, man kan ju hoppa mellan den verkliga världen där man spelar Jody och så kan man klicka triangel på Playstation Dosen och byta till det här spöket då. och då kan man gå igenom väggar och tjuvlyssna på folk för hon är ju i ett efter ja, ett, ett, ett, ett, ett tag så hamnar hon på ett eh, laboratorium där de forskar på henne för de vet att hon har så här, krafter och sånt Ja, ja. men när de liksom går ut och stänger dörren för att de bara vill prata med varandra då kan jag byta till Aiden och flyga igenom väggen och lyssna på när doktorerna pratar och vad de pratar om mig så jag Oj, får ju en jävlar. helt annan upplevelse liksom, de kanske säger en grej till mig och sen går de iväg för att de kanske är oroliga för någonting, men då kan jag ta Aiden och få reda på det också, vad de egentligen tänker mm, mm, mm. och sen ballar ju spelet ur totalt jag tänker inte berätta vad som händer men eh, eh, Jodie är på flykt. Och så måste du använda Aiden för att eh, göra olika uppdrag. Och det man kan göra med Aiden då det är... Du kan slå på saker. Typ slå upp dörrar eller något. Använda hans kraft för att slå. Eh, du kan ta över andra personer. Eh, om du har motståndare. Vissa är blåa. De kan du inte göra någonting med. Vissa är gula. De kan du ta över och styra dem i några sekunder. Till exempel ta över en... Eh, Bov som är gul Då kan jag använda honom Och skjuta sina kamrater Okej okay. Men en, karakt en karaktär röd istället Då kan jag kväva dem med tack vare Aiden Så då kan jag bara hjälpa mig att bara kväva dem till döds innan jag går vidare Så det är lite What? små pussel man kan göra med Aiden oh. Eller så är det ju bara Jody och försöka ta det igenom För hon kan lite Hand to hand combat hon, liksom, hon har varit med i armén Så hon kan lite slagsmål ändå Mm, mm, mm. Det är där vi har problem med spelet. Dosan. Mm. Eh, dosan funkar inte som det ska. Eh, när jag ska slåss, då är det så här: Slow Motion: kort sekvenser. Mm, mm, mm. Där jag ska försöka läsa av hur kroppen rör sig och vrida spaken What? åt det hållet. Mm. Men jag lyckas aldrig få till det. I Heavy Rain när man skulle göra sånt, då fick man pilar hur jag skulle gå. Det får man inte här utan här är så. här. okej okay, jag chansar att gå hit. Nej det var fel, där åkte jag på stryk. Jag chansar att ta. nej jag åkte på stryk. Så oh. det är väldigt så här irriterande. Ja. Men just berättelsen är jättebra. Kopplingen, när man väl får reda på vem den här Aiden verkligen är, är så jäkla bra. Mm -hmm. Det finns även i den här, det här kom till PS3 2013. Nu har de släppt i ps 4 förra året. Och då har de gjort där man kan få en ny remixad storylinje, där man följer Jodie Istället för att hoppa mellan tiden så får man följa henne alla uppdrag från barn tills hon blir gammal. Så att det blir en mer direkt storyline. Mm -hmm. Nu tog jag originalet, så då hoppade jag. Det började typ när hon börjar hon är, när hon är på rummen så hoppar man till ett kapitel när hon är barn. Sen hoppar vi ett halvt när hon börjar träna upp i armén och så tillbaka till barn. Sen tillbaka till där hon är på flykt. Så det blir väldigt mycket hoppande och lite småsvårt att hänga med, men det är fortfarande jäkligt bra. Mm. Men då har man den här remixen om man tycker det är för jobbigt att jo, men vi följer hela vägen. Nu spelar du bara barn. Och sen är du en tonåring och så vidare och så vidare. Skitbra spel. Eh, jag var helt fast Spelet var ungefär åtta timmar långt Och jag satt Jag spelade två sekunder i lördags Fyra timmar, fyra timmar mm, Ungefär mm, mm. Helt magiskt Jag kunde ha suttit i hela åtta timmar om de inte behövde äta det var ju inte det. Jag bara, jag måste ta och käka lite och börja i magen. Annars hade jag suttit där genom hela Underbara skådespelare Underbar story Det enda egentligen jag kan klaga på det är just dosan För den var klumpig det förstörde inte spelet Förutom när det var hand-to-hand-kombat. Mm -hmm. Men jag dog. All alltså det alltså Spelet var inte så att jag fick game-over. Utan då blev det att någon var tvungen att komma och hjälpa mig istället. Ah, okay. Istället för att jag spöade typ en person. Så kom det in en sidokaraktär och spöade upp honom istället. För att jag lyckades inte. Mm -hmm. Så det blev hela tiden som en film ändå. Att den avbröts aldrig och jag fick game-over. Utan då ändrade de så att det var en liten snygg ändring. Jag hade heller klart det själv. Men eh, jag fick ändå liksom hjälp Så att det blev som en film hela tiden Utan det tog aldrig stopp mm -hmm. eh, Riktigt häftigt Jag rekommenderar att folk att kolla in det här eh, Om man inte har sett det tidigare Både Heavy Rain och Beyond to Souls För jag har blivit ett sånt stort sjukt fan Av Quantic Dream Sen jag har spelat de här två spelen nu Och jag ser så mycket fram emot eh, vad heter det Detroit Become Humans Det nästa spel som vi fick se under E3 Mm -hmm. Ja, det är några av de snyggaste spelen som finns Och som sagt, det här kom till PS3 Jag kan inte Jag bara Väntar på att få se vad de kan göra på PS4 Med den grafiken, det måste ja. vara hur magiskt som helst Ja, häftigt Men jag rekommenderar Beyond Two Souls Kolla in det, riktigt bra Och egentligen är det det jag har nördat Sen har jag lite mer Titanfall så det är bara smålevlat Ehm Går väldigt sekt på Diablo Men jag försöker ta mig igenom Men det är så sekt och det finns inte <laughs> Ja det, det kan jag tänka mig När det ändå finns så mycket annat roligt att göra samtidigt det, blir, det är svårt som fan att verkligen ge sig fan På att man ska spela Ett annat spel då som man kanske har spelat ett par gånger Dessutom Ja precis och nu ska jag spela igenom. genom Anshade fyra streama genom det igen mm -hmm. För jag fick det ju när När det kom köpte jag det direkt Men ja. det var precis då jag hade blivit dumpad Av mitt ex Mm -hmm. Så jag var ju lite små nere då när jag spelade. Jag gillade det oerhört mycket, men jag kände att jag kunde inte riktigt fokusera så som jag ville. Så nu har det gått en stund, och nu är jag på spelaren igen. Så jag ska spela nu och se om jag gillar det ännu mer än vad jag gjorde första gången jag spelade. Mm -hmm. Så det ska bli intressant. Och, och Kul! Sen... Då kanske vi kan prata ännu mer om sen. För jag, har, jag kommer att stötta på mera frågor och skit. Jag, är, jag, är, jag är, gillar. Bara om att spela det här enda spelet Som jag har så ja. är jag taggad På hela, hela alltihopa Jo, eh, som sagt eh, Jag har hört bra saker om det där Men det ska ju tydligen inte vara någonting jämfört med Vad ska jag föredra? Tvåan och fyran då ja, För de ja. är magiska men coolt Ja, det kanske blir att <skratt> Skaffa sig en konsol Och eh, köpa på sig alltihopa Det tycker jag ja, Får man börja det... från början och köra igenom allting Ja, precis Annars får du ju lånare, men så länge du skaffar konsolen så... ja, ja men ja, ja, absolut, det ska vi nog kunna kika äh, på. Absolut, men vi hoppar in i nyheter. Ja! Nu har Square Enix gett oss mer information om innehållet i dag 1-uppdateringen till Final Fantasy XV. Den här uppdateringen innehåller förbättringar till kameran i spelet så att den bättre ska följa spelaren i trånga områden. Den nya funktionen Wait Mode som gör att spelet automatiskt väntar när det är order kommer få fler användningsmöjligheter. En Monster Whistle läggs till och den gör att man ska locka till sig monster. <här> nya scener från Kingslave Omen-trailen inkluderas i spelet. Recept och nya variationer på fisk samt ett bildgalleri läggs till för att det är som gillar att samla på saker. Och så kommer funktioner på sociala nätverk så man, man kan dela bilder som karaktären Prompto tar i spelet på Facebook och Twitter. Mm. Ni kan läsa mer i länken bla bla bla. Final Fantasy 15 kommer att släppas den 29 november till PS4 och Xbox One. Eh, har du något intresse av Final Fantasy eller ingenting alls? Inte mycket alltså. Det, det är en serie som har gått mig helt och hållet förbi om jag ska vara helt ärlig. Jag har inte jag har inte börjat, jag har inte provat och där har vi inte fastnat skulle jag säga. Nej. Dock, allt jag har hört talas om det säger också att det är inte min typ av spel tyvärr ja jag, jag ser fram emot det här nya För det ser oerhört snyggt ut och häftigt mm, mm. Tyvärr så ser ju karaktärerna Rent duschiga ut <laughs> Och så sitter åker runt i en bil I en där världen, det kändes lite fel Men jag testade ju ett demo som funkade skitbra Som jag verkligen gillade ja, ja. Sen såg jag eh, Conan O'Brien Gjorde en eh, skön eh, Liten gameplay Där han åkte till Square Enix eller vilka vad det var, Och mm. eh, tillsammans med Elijah Wood, där de fick spela en del av spelet Ah. Och de trycker ner spelet Till fotknölarna Oj och, Så ja, då blir man lite så här okej okay. Visst de bara men det ser ju snyggt ut Men vad är det för något de, de fattade ingenting vad som hände Visst det verkar ju vara ett demo eller väldigt sent i spelet Men det var så här, man bara Ja det är ju roligt att höra hur de tokknäcker det Och då sitter några som har på spelet Precis utanför dörren oh. Så de öppnar ju dörren och bara Alltså vad är det här? Är det ett skämt? Jag fattar jag ingenting, bla bla bla, och sen bara. Ah, ja, men det är bra jobbat jag gillar det ändå, stänger tur och så går de och spela. Nej, ba, eh, det är surt. Okej. Okay. Så, jag är jag fortfarande så här. Ja, oh, alla grejer, speciellt det de spelar, såg inte alls intressant eller välgjort ut. Nej, nej. Så, det är ett stort liksom öppen värld och allting, så vi får se hur långt man kommer i spelet, men jag hoppas att det är bra i alla fall. Det ser ju coolt ut. Ja, ja, men vi, vi, vi, får, vi får ju hålla tummarna Helt enkelt ja. Nu har Sionic Studios Med att det kommer ett nytt träningsläge till Rocket League I den nästa uppdateringen till spelet Här kommer man kunna skapa Träningssekvenser genom att välja bollen Och bilens placering på en valfri bana Sen kan man bestämma Bollens riktning och hastighet Och testa samt, testa samt modifiera det till, Tills man är nöjd den här träningssekvensen kan man sedan spara och dela med sig till andra. Vilket exempel kan man göra sig att skapa olika utmaningar? Ja, kul va? att det är folk som fortfarande spelar. Jag tänkte mest bara så här, vad träningsläge? Ja, utmaningar. Why? Du kan sätta upp jag vet, två koner eller något, inte vet jag vad man kan göra. Ja, men det är precis det. Jag tänkte också, vad, why liksom? Ja. Men ja. Jag vet inte, det är väl några som har velat haft det Jag vet, inte. jag tycker jag, Folk har ju haft det så länge nu så. Jag vet inte riktigt vem det ska tillföra De som är spelare på hög nivå De är ju tillräckligt bra ändå för att. Ja, jag, jag, jag tänkte också det Alltså jag vet inte, ju, tyvärr Så spelar ju inte det spelet på den nivån nu Överhuvudtaget, så att jag kan inte säga För jag menar inte fan skulle jag vill. Det är, ja, nej, ja Okej, det är ju bra För de som vill ha det, men jag ser inte Användningsområdet så riktigt nej. Inte jag heller. Men det är väl kul då. Ja. Nu har vi testat Softworks med att det kommer en ny uppdatering till Dishonored 2 under december. Den här uppdateringen innehåller nya justerbara svårighetsgrader samt ett ny New Game Plus. Det senare gör att man börjar omspelet med allt det som låst upp i det första genomspelningen. Eh, var du sugen på Dishonored 2 eller? Har du sett något ja, det? Ja, det... Jo, jag är skitsugen på det Men jag sitter och väntar på Watch Dogs Ja <laughs> Faktiskt, om jag ska vara helt ärlig Jag vet, ni som har konsoler där ute Att ni redan har det Men eh, jag sitter ju med en PC här hemma Och det släpps först 29 för mig mm. Så att jag sitter Tyvärr, så när jag satt och vägde De två spelarna emot varandra Och så blir det Watch Dogs Så därför avvaktar jag även med Dishonored Det kan vara så att jag plockar upp det lite senare, men för det, jag tycker att det låter som ett skitcoolt spel alltså Dishonored 2 uh -huh. det, det, det... det känns som ett jättehäftigt spel, men det känns också som att de två spelen kommer att krocka med varandra för att de är... det är inte samma, det är absolut inte samma så, men i, i min vardag så skulle det... Skulle, jag, jag, jag kan inte driva två sådana spel samtidigt kan jag säga Nej. nej, det är ju svårt när man är, du är inte är riktig gamer som har konsol uh, Utan en sån här PC-spelare Så kan man ju också säga nej, men, nej, jag tycker att det verkar som ett skithäftigt spel Och det verkar jävligt bra uh, Men uh, jag valde att faktiskt vänta på Watch Dogs 2 istället mm. Då så Nu får vi en trailer för den fjärde episoden av Batman A Tale Series Som kommer att släppas mm. den 22 november den fjärde episoden heter Guardian of Gotham. ja, jag ser väldigt fram emot det här. Mest, alltså det är ju bara storyn som sagt. Mm -hmm. Det är ju, gameplay finns ju inte så men det är intressant det hände väldigt spännande grejer i förra avsnittet så. Jag var precis skitnyfiken precis som du sa. eftersom att det är Telltales det är mm. samma som har gjort The Wolf Among Us och eller The Wolf Among Us. Exakt samma gameplay. Det är exakt samma alltså. Exakt samma. Ja, jävla det var coolt. Men det är ju det som blir lite tråkigt när, man det, när det inte görs tillräckligt. Ja. Att Jag har ju spelat det här i. Uff, hur länge har jag spelat det? 4-5 år. Ja. Och det är aldrig någonting nytt. Då är det ju inte intressant längre. Nej. Och det är liksom det är därför för mig i Batman är det ju bara berättelsen som är någonting. Ja, ja, ja, absolut, absolut, visst är det så Men jag tycker nästan att gameplayet är häftigt För att det bara är storyn på något vis Ja, men alltså i början tyckte jag också det Men nu är det liksom Nu ser jag ju hellre en film Än att ja. spela det här Eftersom så... jag knappt spelar det mm, Jo, så kan det ju ty tyvärr vara Absolut, det, det, det kan jag köpa ja, Absolut men, eh, Nej, men jag gillar ju berättelsen Den har ju schyssta... Ja Grejer den gör Lite annorlunda jämfört med vanliga serier När man läser Ja. Så det hände ju schyssta grejer i slutet Av förra som gjorde en inte, Alltså man ser verkligen fram emot nästa Men om du, den, du som har spelat Det här ett tag då, Jag vet, vet inte hur länge det har hållit på Att få ut ja. de här, vad sa du, fyra Var det, ja, det här fjärde Det här är fjärde episoden det Ja, man. ja jag vet inte hur lång tid det har tagit att få ut de andra tre, men känns det som att det faktiskt spelar roll vad du gör då? Nej, det är ju det, det inte gör. Ah, I fuck. The Walking Dead och Will och sånt, då får man ju den känslan av att jag gör val. Exakt, exakt. Det är, gör det inte i Batman. Nej, men Utan jävlar det är typ vad surt. På ett ställe där jag fick göra ett val, ah. men jag hade känslan av, eftersom jag vet Batman-berättelsen kändes det ändå som att det spelar nog ingen roll vad jag gör här för jag, tar jag ena valet då kommer jag fella fejla. Tar jag andra valet ja men då kommer jag ändå liksom inte kunna hjälpa den personen som jag ska bla bla. bla. Ja. Eh, det är svårt att förklara utan att spoila. Ja, jo, men själv det är liksom, självklart, klart Jag kände att det valet som jag, typ det enda valet som jag tycker har gjort stor inverkan spelade ingen roll hur jag hade valt. Jag hade ändå kommit till samma sluttamp liksom. Ja, ja. Och det är därför jag tycker det är så synd på Batman. För alla andra har jag ju... Walking Dead att älska Det är samma gameplay. Men där får jag ju val. Mm -hmm. Där är det liksom mycket... Vem får leva och vem får dö? Oh. I Batman dör inte folk. Liksom. Nej, nej. Precis, precis. Och det är det. I Wolf of Us... Den visste jag inte någonting om serien. Nej. Så då fick jag ju känslan av att... Men val jag gör spelar roll. Det kanske inte gör det i vanliga fall. I den här... Om det är karaktär som kanske skulle dö i det spelet... Den kanske har dött i serien, det vet ju inte jag, jag har inte läst serien. Nej. Här är liksom Batman, då kanske jag möter en känd skurk och jag vet, ja men det här hände i den i tidigt serien eller så här blev det i serien. Ja. Och så börjar jag se att, nu börjar jag leda in på den bollen så att jag vet vad som kommer att hända honom. För jag då ett val, jag ska rädda den här eller den här. Den här olyckan måste ju ske för att han ska bli denna han är. så då spelar ja. det ingen roll. Ja vad jag ska jag vad jag gör för han kommer ändå ah. hamna i den olyckan liksom. Ah okej. Okay. Okej. Ah. Så det är där är alltså det är som Det låter ju tyckte... tyvärr lite surt men samtidigt så är det inte väldigt lätt att hamna i det med en så pass känd serie. Alltså, tänker jag. Det vet jag. Alltså det jag Det brukar ju de tar ju inte till stora Utflykter, men det är ju det att Det handlar om Batman, det är ju det mm, mm. I Walking Dead då handlar det om helt nya karaktärer i Bara i det universumet Ja, precis precis Så långt vågar de inte riktigt gå i den här Nej. Och det är ju det där att ta stopp Och då, jag som vet allt Vem, vilka karaktärer och sånt Jag vet ju, jag, det är liksom, jag kan ju inte ta död på eh, Alfred till exempel han, han är ju alltid med. Han är ju Alfred Ja, precis, precis. Och liksom då kanske jag väljer den andra jobba, men jag vet att Alfred kommer ju ändå klara sig. Då har ja. man ju tappat det där. Jag behöver aldrig vara orolig för Alfred, för på något sätt kommer jag ju överleva. Ja, precis, precis. Medan hade det varit Woken Dead, ja, men då hade han ju kunnat. Då hade han fått ett skott i pannan, liksom. Men så långt har ja. de in, De har aldrig vågat gå på den linjen att gå så långt. Det, är Ach, vad är det? Jävlar vad coolt jag, jag förstår ju verkligen vad bekymret är. Det är ju precis som du säger att man får inte göra vad man vill i serien, så därför kan man inte svänga, alltså svänga ut allt för mycket heller. Nej, precis. Och det är därför de valen inte känns tillräckliga. Nej. Och därför känns det bara som en film, för jag sitter bara och kollar vad som händer. Det jag gör påverkar inte ordentligt. Nej, nej men precis, precis. Ja, men men... det kan hoppas ju det är som sagt. Jag tycker berättelsen är jättebra, så jag är glad att fortsätta spela. Mm -hmm. Utan det är ju bara att jag hade haft starkare val Ja, absolut ja, För att jag gillar ju verkligen Precis som du säger att The Wolf Among Us här, Det är skitbra verkligen och, och då har jag ändå inte kommit så långt Och jag är jättesugen på att kliva över Till Walking Dead Också efter det här spelet mm. nämligen och, Så att det vore ju jättehäftigt Om det kunde komma flera som faktiskt anspelade på det här, eller gjorde alltså fortsätter med den här typen av gameplay, för att det är, jag tycker att det är riktigt häftigt för det är verkligen som att sätta sig och titta på en film men du måste hänga med, du, det är inte en film du kan dö titta på, utan du, du måste hänga med och, och ja. jag skulle tycka det var skithäftigt om du kom med sånt Du har ju ganska mycket nu, är det? vi har Walking Dead mm. fyra säsonger värre. Ja. Walking Dead 1 och 2 Säsong Sen kom det ju den här Walking Dead 100 Hours Eller vad det heter 400 Hours Ja eller 400 sådant. Hours kanske ja. Sen har du ju Mishon Ja Och sen har du ju Tales, uh, Jurassic Park Back to oh. the Future Minecraft What? Du har Åh uh, oh, hjälp mig Vad heter det? Minecraft Och så har du Borderlands Ja Och så har du Batman Och du har Game of Thrones jag måste ju helt enkelt gå in och kika på vad Telltales har alltså Ja, så har det. ju gjort väldigt mycket nu på senaste tiden Eller hur? Där allt inte är guldkorn men det mesta är bra om man Absolut, på. ja men det måste vi in och kika på för det är häftigt eh, Sista nyheten Ja Atlus har meddelat att Persona 5 kommer att bli förtjänat till Nordamerika och Europa Anledningen är att de vill vara säkra på att det är så bra, att det blir så bra som möjligt när det lanseras här i väst det kommer också inkludera både japanskt och engelskt tal i Persona 5 när det släpps här. De japanska rösterna kommer i en gratis nedladdning till spel. Det nya datumet för Persona 5 är 4 april. Och det är nyheterna. Ja. Hoppar vi in i ämnet. Vi ska prata Djurish. <laughs> Jag tog upp det förra veckan att vad jag kom på det här ämnet var när jag spelade Grand Theft Auto 4. Mm. När man fick se hästar med typ lj nästan, men jag tyckte inte de passade in i spelet. Oh. Så jag tänkte att vi skulle gå igenom lite så här: olika djur och sånt, vad vi faktiskt tycker om de olika, och vars de passar in jämfört med vad de inte passar in. Mm -hmm. eh, först och främst, vad tycker du när djur får en ganska stor roll i filmer eller spel? Tycker du det är bra eller dåligt? Det beror ju alldeles Alltså... Det, det beror ju alldeles på. Dock så generellt så ser jag ju, ju att det är för barn rakt av då bara. Okay. Skulle jag säga. Det blir alldeles för lätt det är för mig. Alltså så här. Ja, om det. är... Alltså om saker och ting är gjorda i ett djurrike så blir det så här: Det är barn. Mm. Det är en barnfilm. Typ. Det är väl mitt generella så där. Annars så finns det ju så. Det har ju typ... Djungelboken har de ju gjort ganska så seriöst dessutom. Alltså... Med djur i. Mm. Eh, så att... Det beror lite på, skulle jag säga. Men det, det, det kan ju göras både bra och dåligt. Det, man, jag vill inte spika det någonstans, tror jag, riktigt. Mm. Eh, jag vet ju vad... Jag förstår vad du säger där med djur och sånt. Mm -hmm. Men för mig är det liksom... Det lite på vad man är någonstans Ja Är det typ fantasy Då har jag inget problem med att det är konstiga djur och grejer eh, Ja, till exempel att det är såna här typ hästar med horn Eller mm, mm, mm. Eh, Som är Hobbit och de här När de rider in på älgar eller renar eller vad det är Fast det är ju inte lika konstigt Det är ju en elg. Alltså ja, det precis. är ju en älg Men den passar ju in där Ja, i absolut I fantasy Mm -hmm. Hade det istället varit äh, Star Wars Luke Skywalker rider in på En älg <laughs> Okej okay. Nej nu lugnar vi ner oss det, jag, det, är liksom... det, det vill jag se Jag vill se <laughs> Luke Skywalker Komma inridande på en älg <laughs> Utan Är det typ Jag ser i sci-fi sånt och ser hellre mm. monster En ja, ja. djur Medan som vi har ju i, ja, i Star Wars De här eh, små teddybjörnarna Kan man säga De ju, har ju delat upp En väldigt stor del Av eh, Star Wars fansen Antagligen gillar man dem Eller så hatar man dem verkligen. <laughs> eh, Så vad står du där Till exempel eh, Nu måste jag bara säga De små teddy Ja, ja Wookies, eh. eller vad just det Ja ja ja Men det jag är ju inte så super Star Wars fan Så jag är ju för dem Jag tycker de är lite coola Jag är ju inte någon som verkligen har fastnat För de där filmerna överhuvudtaget Men jag tycker att Jag tycker att de är bra Jag tycker att de är coola <laughs> eh, Alltså det som jag Att jag tycker att de är okej okay, Det är liksom för att man såg den När man var barn Ja, ja. Hade det här släppt nu att de hade kommit helt plötsligt nu istället. Då hade jag ju tänkt på vad är det här för jävla skämt. <laughs> Men då <Det där laughs> tror jag att det är en liten. Äh, ålderstänk liksom på allt ja, att ja. vi som är äldre. Eller yngre när de mm. kom som vi var som inte ens var födda när man såg det för första gången då var man ju troligtvis barn. Ja. Så då tyckte man det var lite skärmligt. Eh, men sen när vi fick eh, Vad heter han? Jar Jar mm. Som skulle vara den här lite gulliga, roliga Han hatar man ju <laughs> Jar Jar Binks liksom Jaha, vad är du för jäklig idiot Och jag antar att det är så många av de Äldre Star Wars fansen såg på Evox ja, Jo, men så är det nog eh, Men som sagt Monster sånt köper jag ju mer Eftersom eh, Det är också Gears så var Då har man eh, jag såg som sagt fyran. Då fick vi den där himla hästaktiga creaturen. Ja. Eh, och i... Vad heter det? Är det tvåan eller trean någonstans där? Då är det som stenmaskar som ringlar runt på, i underjorden Så du kan gömma det bakom så skydd. Okej. Okay. Det köpte jag mer för. Det var lite... Jag men... De har ju en funktion... Och det är liksom maskar under jorden ja, men det köper det är lite alltså, alienaktigt Ja Och sen är det i tvåan så du blir uppslukad av en gigantisk mask Och springer runt i dens mage och håller på en What? Hel, eh, ett helt eh, uppdrag kan man säga Tills okay. du springer ut Och det är så här. ja, ja men det köper jag också Men, jag men hur kan du köpa en... det? Ja men jag kan inte köpa en häst med hår Det är därför jag blir så här Maskar, är det okej okay för att det är typ Stora Att jag ser det som alienmonster Ja att det, att det går över på monsternivåer Jo, men blir inte det lite mer övernaturligt Det på något vis Ja, för det är, det är det jag tänker Att jag drar det som monster Mer än vad jag ser ja. ett djur för jag, för jag kan ju köpa ändå Om man säger så här: då, om, jag, om jag ska se mig in i vart du sitter Om man säger ja. så En häst Är ju en häst ja oh. Alltså vilken Det är ett riddjur på något vis mm. de, de finns I våran värld på riktigt Så därför ser man dem som på ett specifikt sätt oh. Kommer du då in ibland i Våra spel och säger så här Det här är en häst men det ser ut som en elefant Då köper vi inte vid det Riktigt Och nu, nu var det inte riktigt Nu var det att det var en häst men det ser ut som en älg Eller vad du sa, med oh. horn och skit Eh, då, då blir det lite så här. Nej, men så är det ju inte. Det är ju en eld, inte en häst, dum jävel ja. så, <laughs> så därför köper du det inte. Däremot så bara Åh, oh, det här är en enorm supermask. Gjord av sten. Så du bara. Eh, självfallet. Mm. Det är klart det. Det är liksom. Nej, men jag, jag, jag fattar vad du menar. Det, det låter kanske inte som det. Men när någon liksom ger oss en förklaring för vad det är direkt. Då så här: Åh, oh, nej, men okej, okay, den köper jag. Utan bekymmer Det är sci-fi ja. Det är lite påhittat Coolt men men det är som det... när jag såg hästen ja. Det första jag kom på tänkte på Det bara Men det här hade passat i Final Fantasy mm, För det är mm. fantasy Det är därför jag blev så här. Att Jag drar ganska hårt på det här Ja hästar passar liksom I fantasy Medan monster passar i sci-fi Det är inget designproblem Du har med den då Att det Alltså Är En annorlunda design Nej Allt jag tänkte När jag såg nu bara Den här passar inte in i det här spelet men det hade passat perfekt in i Final Fantasy. Det var alltid att jag liksom, kom fram till på en gång. Så. Här, första ja. blicken. Och sen varje gång jag såg den, då irriterade jag mig bara på den. bara, nej men du ska inte. <laughs> <här> <här> uh, men... Uh, varför jag upp mig? För att det är flera stycken som nu sitter och skriver in på veckans fråga. Så jag håller ja. på in. <här> uh, ja, ja, ja. Men... Som sagt. Djur. Om, om vi tar djur i mänsklig skepnad. Vad tycker du om sånt då? Djur i mänsklig skepnad. Mm, eh, vi har ju, Nintendo har ju de här. Animal Plan. Nej, inte Animal Plan. Vad heter de? Animal. Eh, Nintendo. Du tänker alltså animal, djur. Animal. Djur gåendes på två ben ser ut som människokropp, men djur... Precis. Eh, okay. Animal Crossing tänker jag lite. De har ju lite såaktigt, vissa creatures. Ja, ja, De går som människor, de klär sig som människor, men de är djur. Men, ja, men varför gör du dem till djur då för? Ja. Känner jag. Alltså, jag köper, alltså... Jag köper ju varför det är liksom barn. Alltså, det är samma där. men man kommer tillbaka till det hela tiden, men... Jag köper ju varför man liksom gör det för barn För att det är ju roligt att se en räv springa runt Eller alltså Eller en igelkott eller, mm. alltså. För jag menar det var bara att gå tillbaka till Skulle du räkna till exempel Sonic som det? Ja det är det, han har ju kläder och sånt och För att, för att då, då går man gärna tillbaka till när jag var liten då Och tittade mm. på Eller Crash Bandicoot Mm Alltså det är ju såna Och Precis. då köpte jag det rakt av Då köpte jag det ju direkt Det var ju inga konstigheter då Det var ju Åh, coolt Jag ska springa runt som en räv Skit på Det hade ju inte alls tyckt Det var lika häftigt Om det hade varit en människa Jag skulle springa runt med äh. Så att, ja, ja, ja, det är ju bra För att jag menar Då får man igång det, På något vis så, Det startar ju fantasin För det första Och sen för det andra Så tror jag det sätter lite Vad för typ av Universum man är i Mm tror jag. Mm. Men det är som Ratchet Clank och alla de här, men det första jag tänker på när jag ser sånt mm, mm. det är att det här är ett barnspel. Ja. Crash Bandicoot barnspel, liksom hur det ser ut, visst är det är skitsvårt, men det är fortfarande jag får ju inte det, jag får ju det till barnspel. Mm, Sonic mm. barnspel och allt sånt där. Men om jag tar ju det här då. Mm. The Wolf Among Us då? Där är det faktiskt det är djur. Ja, de är fabler, men det är som är det jag gillar där Det är att man får ju den här de, Alltså där är ju mer vuxet mm. Att du ser ju dem De är mänskliga De tar ju till potions och sånt för att ja. bli mänskliga ja, precis. Och sen när de inte är det Då ser man ju det här Ja men det här är ett gulligt djur ja. Men det som de har gjort bra där Det är att det är verkligen mörkt och grått Och liksom Är det någon som blir spöad Ja men då är det blod över att de är ju inte rädda på att göra så det är absolut, man får absolut. På, Första gången man får se Grodan eller vad han, han heter liksom den här Ja, Fro, äh, Frog eller, Nej, Mr. Toad ja, Mr. Va? Toad precis ja. Första gången man får se honom det är så här Jaha, det här är en barnberättelse Och sen blir det en väldigt mörk berättelse Fast det liksom fan, jag första... tyckte inte det, var det jag tyckte var så häftigt, jag tyckte verkligen inte Att det var på det viset För jag, jag kände nu när jag satt här och eller Satt och pratade och sa att så fort jag ser djur Så tänker jag barn Men när jag, när jag såg Mr. Toad där i, i The Wolf Among Us första gången mm. då, då tänkte jag typ så här, wow det här, det här satte verkligen hela standarden för resten av spelet jag vet direkt så liksom satte den att okej, okay, det finns alltså det, det finns djur det finns levande, alltså det, det, den här grejen finns, det här är världen jag nu går runt i, det är mm. ingenting som är konstigt med det här men jag tänkte absolut min första tanke var absolut inte barn. För den var, han var de har, ändå te, de har ändå gjort honom så pass precis som du säger. Hela serien är ändå så pass mörk. Ja. På något Vi, vis. Men det är ju de använder väl mörka skuggor och mm. han är ju jäkligt bitter av sig. Mm -hmm. Men det är hans son. Alltså det, hans son skulle ju lätt kunna vara med i en barnbok liksom. Ja, absolut, absolut. Sen att just gubben, när han är bitter, det skulle kanske inte... Och <laughs> men han ändå liksom, det är ju det för liksom känslan av att ja, men det här känns lite barnsligt. Sen, ja, ja. Sen, sen visar ju de mig fel på en gång. Det gör de ju, för det är, det är ingen barnberättelse det här. Är ju, Nej, precis. Men det är ju liksom den känslan jag får först. Eller vad heter det? som Den här grisen i för många som typ bor med... Ja, med Wolf. Ja. Ja. Så sitter och röker och super och allt möjligt liksom. Ja, ja visst, ja, visst. Han är ju stört skön, men det är också så här. ja... Men det är ju precis som du säger, de gör det väldigt vuxet tack vare hur de porträtterar som, vad heter han, Colin, vad sa du? Ja, jag, jag, jag för mig i alla fall att första grisen du stöter på heter Collin. Han är ju jäkligt sliten av sig, så på så sätt ja. har de gjort det väldigt bra. Mm, ja, verkligen, sen, verkligen. Men sen är det ju sån fabler att det finns ju massa olika där som... Ändå ser väldigt bra sig. För att man har ju sett dem sedan man var liten i olika. Ja, sätt. Jo, Fadulrätse. men självklart. Självklart. Det här är ju en mörk variant på dina klassiska barnhistorier. Så ja. är det ju. Absolut. Men det var just det jag tyckte var så roligt. För att det är ändå typ de djuren vi sitter och pratar om. Eller typ de karaktärerna vi sitter och pratar om. De mm. som vi tyckte var kul när vi var små barn, om man säger. Och det här mm. spelet är ju verkligen det du spelar på. Du spelar ju de karaktärerna. Som typ mamma och pappa satt och berättade för dig när du skulle sova. Mm. Och, och det är allt annat. Jag skulle aldrig visa det här för ett barn. <här> så att det är ju inte det första jag tänker på då. Så därför kände jag bara att jag sitter ändå och säger emot mig själv lite grann. Eftersom jag tycker om det spelet och de djuren om man nu ska säga det så. Så pass mycket. Men ändå antar att alla djur är barn typ. Mm. Eller är barnspel filmer. Men, senare, men när, man, vi, när de används i när djuren används alltså används i film då, de, de är inte huvudpersonen. Alltså ett sånt gillar jag med, liksom om det är ett djur med bara att ja. de inte försöker gulla det så mycket Nej. utan att den är därför att den passar in. Ja men det köper jag utan problem. Ja, ja. Eh, typ som i ja, nu är nu inte filmen i Fallout 4 de får hundar första gången. Ja, ja Jag använde ju hellre hunden bra många gånger Mer än vad jag vill använda en robot Eller vissa människor som ja, partners. Ja, Utan ja. då hade jag ju min hund liksom eh, Och jag har ju Fast om man säger vi Ett djur som man går runt med Då är ju det bra mycket jobbigare Att sedan bli skadad Än att ens egen karaktär blir skadad ja, Så tycker ja, jag i alla fall För jag är skitsvag när djur blir skadade Jämfört med människor Mm, mm, mm. Liksom Men, det, men det, det är inte samma sak om du har en, en En robot eller någonting liknande Så som du har med dig Nej för de känns inte Även om jag som dig har en chef, ja. Jag vill ju inte att den blir skadad För den börjar gnälla Och jag känner, då känner jag att den här kan inte ta hand om sig själv En ja. robot kan jag alltid hitta en ny Liksom ja. en hund liksom, Som man har tagit med sen första början Det är liksom Det är ju ont i själen att höra hur den blir skadad Ja, ja och det är ju samma sak som spel jag spelade eh, nu så när jag spelade det senaste, Beyond Two Souls. Mm -hmm. Då blir man ju attackerad av hundar. Och det är, jag vet inte hur jag alltid lyckas. Och då ska man ju slås mot dem. Slå ja. dem i pinnar och grejer. Och det ville ju inte jag men jag var i tungen. Samma sak när jag spelade Walking Dead när jag var tvungen att sticka en skruvmejs i ögat på en hund och grejer. Uh. Och sådana där grejer. Det är liksom man bara... <laughs> Ja, oh, och jag tycker absolut inte om att skada djur. Hade det inte kunnat vara en hobo eller någonting annat? <laughs> Nej, fi, fan. Det spelar ingen roll vem eller vad. Det är usch, jävlar vad hemskt. Nej, men det är Shit. absolut djur. Typ är det inte i Mad Max man har en hund en stund och sånt där. Och Jag tycker sånt är riktigt häftigt. Speciellt hundar. Hästar räknar inte jag riktigt... Till djur på så sätt Utan det är bara ett liksom ett fordon typ Ja Som från punkt A till punkt B liksom Ja, ja Men när du ändå pratar om dina Eller hundar och sådär då Har du sett filmen Top Dog Med Chuck Norris? Nej, det tror jag Ja, okej Nej, för där är det verkligen Där är det Han är polis också Har han en Han är en ensam varg Han kör alltid själv och, och så får en kompanion och det är en hund ja, ja. som de två ska ja, ha någon tävling där eftersom att hunden är typ bättre än honom. och Ja, nej. Ja, ni som har sett den vet, vet vad jag pratar om eftersom att det. där har du ju verkligen en, ett djur som är en av huvudpersonerna i, i en film. Där jag inte... Jag köper det inte riktigt på något vis för att det... Det är lite väl spejsat för att vara i verkligheten, om man säger. För den, den... är ju den är baserad i verkligheten. Jaha, den är inte ens ett skämt. Nej, nej, nej, den nej. Den finns. Den tänkte, finns. Jag tänkte, vad heter han då? Jim Belucci gjorde ju ja. en liknande film med en hund. Jaha. Men det är ju en komedi, liksom... Tänk en body cop film när man är två poliser men ena är polis ja. och ena är hund Ja men det här är samma sak typ fast det här är seriösa grejer kan jag Oj, säga Oj det kan ju inte passa in alls Det är verkligen jätteseriöst <laughs> okay. Alltså hunden på riktigt så här <laughs> Alltså nästan så att han tar fram handfängslarna och liksom sätter fan Nej det är alltså den är jätte, jättekonstig Okej okay. det, det, Den är Ja den blir bara mer och mer diffus för varje gång jag tittar på den skulle mm. jag säga Nej, för den här med Jim Belushi, det är ju lite... Tom Hanks har gjort en liknande film också, där... Ja. De tar... Det är en hund, den dreglar bara massa och uppför sig illa. Ja, Men till ja. slut så blir de bästa vänner och löser ett brott. Man bara, okej. Okay. <laughs> ja, nej, det här är verkligen så här. Från första stund så är... Hunden är hardcore. Ja. Och Chuck Norris är hardcore. Okej. Okay. Och det är... Jag tar det som, alltså, oh, de försöker ju skämta lite grann, det är klart de gör Men alltså, det är ändå När de väl är ute på polisärende, då är det liksom seriösa grejer som händer ja. Och äh... du kan ju bara tänka dig hur seriöst det är när, när chackan är med Det är liksom, mm, mm. bovar ska tillfånga tas, helt enkelt ja, Men det är som det här som jag sa med Jim Belushi, så hittar nu en snut på hugget heter första filmen Ah, okej okay. K-9 heter den på engelska Ja, ah, jag tror jag har det... sett den faktiskt ja, Nu när jag tittar Kom tre filmer, eller filmer två filmer till Ja. Ah. k 9 K-9-PI <laughs> Och sen har vi ju Turner and Mooch Eller Turner and Hooch Som ah. den är Tom Hanks ah. <laughs> eh, Komedi Då kan jag faktiskt gilla det Annars, ah. nej. Eh, skräckfilmer är väl helt också Okej okay, ibland om det är typ eh, Och vilken är det då? Svarta katten eh, vad? Lite dålig film när man Det är en katt som kryper in och äter den inifrån Och kryper ut genom munnen Nej men vad är det, Vad har du hittat för något? Eh, vad i helsike? Den är jättemysig uh, Jag Den är lite slämmig såhär jag Nej men fy satan eh, Crow uh. är värdelös Vad heter den? Eh Nej, du kommer jag inte ihåg vad det heter. Det är en skitdålig kråkfilm i alla fall. Ja, ah, du, du, oh, du tänker på. Inte Hitchcock utan. Nej, inte. Det heter ju bara. Och inte äh, Dark Crow för den är ju en eh, cool film. <laughs> <laughs> det är inte skaterna. Åh, oh, gud, vad skäms för det. Behöver, ska det finnas någon. Ja, ah. men om man kliver över till. Eh, ja. För nu har vi ändå pratat mer om dem som huvudperson i det sättet att de är typ hjälten. Ja. Ah. Ja, typ när de är boven då Djuret I sig, typ hajen Eh, äh, typ Lucy alltså... alltså När det ska ju typ vara så, då ska de ju alltid göra Monsteraktigt av det ja. Och sånt har jag tagit upp tidigare Att jag tycker inte om sånt Nej Jag tycker det känns oseriöst Och dumt bara Jag tycker det blir för stora hål i berättelsen de, för, för, för där tänker jag ändå in Typ också eh, Jurassic Park ja Jag ser ju dinosaurier och djur annorlunda Men om vi går tillbaka till Hajen, det kan jag köpa ja. för det är typ en stor Haj bara eh, Anaconda, första filmen gillar jag också För oh, det är en stor Anaconda eh, Men när det blir så här Övernaturligt, liksom, när de blir Gigantiska eller som vad är det, Anaconda 3 När det blir muterat och får en stålklo i slutet av svansen och ditt nådatta då blir bara nej. Vänta, vänta. Har jag missat någonting här nu? Får han en stålklo i änden på svansen? Japp. Yep. Anaconda 3 då har de muterat den och krossat och så blir det som en tänk i slutet av en skorpionklo liksom i slutet ja, ja. av svansen men den är typ av stål eller något sånt där aj vad fan. Okej, okay, ja ja, som att den inte var dålig nog liksom redan innan allt ja, det. Alltså den är jättedålig. Där actionhjälten är ju vad heter det? David Hasselhoff. Mm, det är klart. Ja, Anaconda Offspring heter den. Åh oh, herregud. Men alltså just såna där monsterfilmer, jag gillar inte egentligen såna eh, det finns ju på... Python och det är... Speciellt inte när det blir typ... Vad heter det? En Sharknado och sånt där. <laughs> Men den... Alltså <laughs> men den är ju bara katastrof redan från början, liksom. Ja, men jag förstår inte skärmen och att det har fått sån kult following. jag fattar inte. Ja, oh, och nej. Den, den, den köper jag faktiskt, för den är ju bara konstig. Mm. Eh, men samma sak... Eh... När vi ändå är inne på lite skräckdelen och sånt i spel Resident Evil och liknande Ja, visst Jag gillar inte riktigt att det är djur med sånt Hundarna okay. köper jag What? Eh, eh, zombiehundarna och liksom vanliga zombies, det är typ det jag vill ha där ja, ja. Eh, Att kråkar flyger runt och sånt, det är bra för stämning Men när man sen kommer till de här grod, stora grodliknande monsterna Ja. Äh, aporna, den gigantiska ormen, spindlar, skorpioner det, det, det. då blir det ju bara det, jag tycker inte det passar in i sådana, när det börjar så pass seriöst och sen bara okej, okay, nu har det spårat rejält ja, ja äh, vad tycker du om sånt när du drar in djur och sånt i skräckspel? alltså jag, jag köper ju... alltså det är ju skithäftigt med till exempel ja Resident Evil de zombiehundarna. Mm. Jag, jag köper dem lika mycket som jag inte köper dem, ska okay. jag säga. För nu när jag kollar nu när jag kollar tillbaka på filmen igen så är den ju inte man får göra det lite snyggare för att jag ska köpa dem igen om man säger så. Men det är ett coolt moment att skapa Slash skräck För att hundar är någonting Som jag ändå har Respekt för på det viset Det är ett djur som jag har Respekt för för de har ändå Så pass Vill de så kan de ju göra mig illa mm. Så man har ju respekt För dem, hur som. Mm. Eh, sen om de passar in Ja det är som du säger också, för att göra stämning så köper jag det absolut. Alltså som, som fåglar flyger runt och låter illa. Och, alltså bara för att få till den liksom stämningen. Mm. Men. Men det är lite att det ja. måste ju passa in som sagt. Ja, exakt. Det, det, ja, det, måste med... ju, det måste ju ha någonting med historien att göra, eller någonting med själva. någonting med spelet eller filmen eller serietidningen för den delen du måste ju ha någonting mer att göra för att annars blir det ju liksom ingen mening riktigt Nej, och det, men det är som i Far Cry-spelen där man är ja. på en ö och så är en massa djur överallt ja. där är ju djuren som de är i verkligheten, de är ju bara sig själva, och ja. då passar de in perfekt Ja, då är det bara, ju riktigt häftigt jag, jag kan få spö av en skunk bara för att jag inte kan träffa den tillräckligt med min pistol, ja. men det är inte ja. så att den är övernaturligt snabb eller någonting utan den attackerar ju bara mig och biter med härlarna, det kan komma en stor noshörning eller elefant och grejer. de liksom agerar verkligt och då passar ja. de ju in men skulle det istället komma och springa runt muterade elefanter i Resident Evil då skulle man ju bara sitta, <här> vad fan håller de på med <här> det har du faktiskt väldigt rätt i alltså, det skulle ju inte gå på något <här> vis <här> så liksom det är som när det är filmer och TSBs utvecklare och sånt de måste, ju för, de måste ju fatta när det är, nej, nu har vi gått för långt och ja, Det tycker ja. jag de gjorde med liksom, grod, monster och grejer. att Räcker det inte med zombies? Räcker det inte med hundar och ditt eller datan? Utan var ni tunga att gå till överdrift? Ja. <laughs> ja. Men annars vet jag inte riktigt. Ja, djur. Jag, alltså, jag, jag tycker det passar in i fantasy för det mesta. I sci-fi tycker jag inte det passar. Då tar jag heller monster. Mm, mm, det är som sången om ringen de här, När man ser de här stora elefanterna Helt plötsligt från ingenstans kommer det stora elefanter Men ändå passar de in på något sätt Ja, ja samtidigt som De är ju lite konstiga Eller? Ja, lite Men så har vi stora spindlar och sånt Men allt sånt köper jag ju där Ja, ja Men eh, skulle det liksom Vara aliens till exempel Eller predators, så predators kommer ridande på en stor elefant Det är lika Det är bara, nej men däremot måste jag säga, nu när jag ändå tar upp det sådär Det är skitintressant för att, mm. Alltså, jag köper Mycket, mycket mera i Hobbit Universumet, jag vet att det är samma Jag vet att det är samma mm. Jag köper mycket mera i den Filmtrilogin än vad jag gör i Sagan och ringen Lite så känner jag för att Hobbit Jag får väl det här att Det utspelade sig för flera år tidigare ja, Att då ja. fanns allt det här Medan mm. När man kommer till Lord of the Rings och sånt Då känns allt så pass utåt Att det är ja. stora slätter och sånt bara Och då är det väl uh, det som de gör bra där Det är att det är mindre sånt Ja, ja Alltså det, skulle man komma in i en stor, stor skog Med en med spindlar mm. Det ska jag inte köpa som man gör i Sog genom ringen Där det bara är en, det kan jag köpa Medas ja. Hobbit, då är det flera Hade det varit tvärtom, då hade jag inte köpt det på samma sätt Tror jag Nej, nej. Nej det är absolut, absolut Det är det... Men då om man går från ett sånt universum till ett annat då som när det gäller magi och så då, hur köper du såna här saker då? Alltså jag tänker äh... typ Harry Potter. Där kör alltså det är mera någonting litet. Ja. Alltså sånt typ de har sina ugglor eller råttor och sånt där att man har det som eh, på det viset det kan köpa. Ja. Eller att de har en kråka på axeln På staven De har ett majestätiskt Häst de rider på eller något sådär. Ja, ja. Men det är samma sak där det, Då ska det vara Det ska vara Riktiga djur Fast mm. kanske är en finare sort Att det kanske är vita hästar Vita fåglar det ja, ja. Men jag skulle ju inte vilja helt plötsligt, Alltså skulle det helt plötsligt komma in En ugla med Kaninansikte Ja, ja, ja. Visst, det är magi, men jag skulle inte kunna ta det seriöst Nej, Nej. Eh, Lite ja, så, det ja för... där För jag tänker, de har ju ändå typ så här trehövdade hundar Stora som hus eh, De har ju jättespindlar, de också De har drakar, ja eh, Ja, det är ju fancy, magi är ju lite Så det passar väl typ in där också, det ja, gör det väl, ja. men jag tänkte, för det, det, det behövs inte mycket alltså, för att jag ska börja köpa mer och mer ska jag säga Ändå Det beror vi på lite hur de gör och vars de gör det Självfallet, eh, självfallet jag har, köpt, alltså, jag har ju sett typ lite av första Harry Potter-filmen ja. Tyckte inte den var bra så jag har inte fortsatt någonting men det är inte där i slutet är det är stora ormar Eller stororm eller någonting Eller är det andra filmen, jag kommer inte ihåg Jag bara sett det snabbt Det Fittar finns det. en ganska stor Ja, oh, du tänker, oh, ja, ja, oh, andra <laughs> Jag tänkte på en helt annan orm i den serien Ehh... oh. För jag tyckte inte den passade in För det är ju inte en orm Det är en basilisk Ehh... Det säger mig ingenting <laughs> <laughs> Jag visste att jag inte skulle säga det någonting Det var därför jag sa det Ehh... Nej, men för att jag förstår att du inte köper en som inte är insatt i hela... Liksom inte har läst böckerna, inte har sett filmerna ett flertal gånger och så vidare och så vidare. För mm. de har ju värsta... De berättar ju värsta storyn om det här djuret mm. ändå. Som ett monster. Alltså de, ut, de målar ut det som ett monster verkligen på riktigt och de berättar... Alltså det finns en hel backstory och allting på det. Så det är så mycket lättare att köpa när det faktiskt finns... Någonting att ta på, om man säger. Mm. Det är lätt att tappa bort någonting som en typ, skitenkelt, som anaconda. Mm. Det är så här, ja visst, det är, det, är, det är en stor orm. Mm. Men jag menar, när ormen börjar bli så att den liksom äter upp bilar. Ja, precis. Då är det så här, fast nu gick ni lite långt. Alltså det går inte att köpa att det här är ett riktigt djur längre. Mm. När, när, när det är på riktigt så här, nej men... Bussen jag åker med på morgonen till jobbet Ja, nej, den försvann För att det låg en anakonda med öppen mun på vägen <laughs> Det är liksom så ja ah, okej okay, Då går Någon det inte sig. att köpa längre Nej, men det är som annakonda Men svårt det är i vattnet Någon ramlar i vattnet Man får det här liksom hjärtat i halsgropen ja. Eller när de går i vattnet Och man ser ormen slingar sig förbi i benen De märker inte det Men vi som ser filmen märker det ja. Då är det så såhär Det köper man ju på en gång bara, Ja, shit, visst, det, visst men så fort den börjar liksom öppna gapen och äta upp båten. Baj, aj, aj, mamma. Va? Va? <laughs> Exakt. Nej. <laughs> du måste här liksom verkligen här, precis som du säger så här, man så här, tänker så här dum dum dum dum. Det är liksom sån man ser bara en liten bi bit av den eller, eller vattnet rör sig. Man ser hur den simmar typ eller mm. någonting sånt. Skitkult, men inte när den som liksom så här, sjöodjuret bara öppnar käften och slukar en hel båt. Nej. Då är det så här mm, just det tror att ni gick aningen för långt där. Mm. Men sen tror jag du har helt rätt där i som du sa att när man får en uppbyggnad för det. Ja. För jag tänker ju som God of War. Där det finns ja. massor med sådana där olika Men det är ju grekisk mytologi och det vet man finns det. Så på, när man spelar God of War-spelen och de djuren kommer upp, då köper man ju på en gång för jag vet att det ska finnas den här tre, liksom eldhunden. Ja. Att Det ska finnas ja. den här liksom bla bla bla whatever. Ja, ja, ja, de precis De olika figurerna som är hälften djur Hälften, eller blandas flera djur i ett och, ja, För jag vet ja. att Så hade ju de på den tiden Och du köper man ju det på en gång Så det där att när det är uppbyggt något sånt Att man köper det då Det tror jag absolut stämmer Ja, för jag tror verkligen att det behövs en del Det mesta kan man få Att funka mm. Så länge det finns en ordentlig Story till det, ändå mm. Sen självklart det, det, Tillräckligt bra story så kan man väl köpa det mesta, men det är väldigt sällan det är en bra story på saker och ting. Mm, absolut. Eh, men eh, har du någonting mer du vill tillägga, eller ska vi kolla vad lyssnarna säger? Eh, jo, jag vill bara kolla. Eh, ja. Grunts. Djur, alien, djur. Eh, alien. Ja, okej. Okay. Ja, jag var bara, bara så här jag, bara den, jag, först jag, jag tycker också Alien Det tycker jag, absolut ja. Men Jag vet inte, den är så, ja, de är så gulliga på något vis Jag liksom vill bara få in dem där som någon Jättestor teddybjörn typ ja Det är lite så här grodliknande Men mm. jag får ju fortfarande till Alien jag, ja, ja Men jag förstår typ vad du menar Ja, ah, nej, det var bara det sista jag ville få in där Vad ja, då då säger lyssnarna? Jo Vi har eh, Bland annat Björn Karlsson Äh, Klämer in Sonic var både ett av de coolaste När det första spelet kom Och som nu blivit ett av de löjligaste Ja äh, Men jag måste ju säga att Jag förstår coolaste När det kom och sånt där Att Vi var ju inne på det där lite att Man tyckte det var häftigt mm. när man var barn Men det är, man får ju barnkänslan Men Tails måste ju fan ta rekordet av dem Alltså Att vara löjligast <laughs> Ja, men den håller jag med om. Lätt, lätt. Jag satt nämligen och, jag läste den här kommentaren av David Björn och så satt jag och tänkte så här. Fan, han har ju riktigt rätt alltså. Men sen nu när du nämner Tails där, alltså absolut. absolut Sonic är fortfarande ganska cool. Ja, om jag får med hans vänner runt om så. Ja, exakt, exakt. Absolut. Sen har vi Kristoffer Hårsta Eh där måste jag ta upp en favorit, och det är Lickers från Resident Evil. Både den som är i spelen och den de gjorde i första filmen. Sjukt, snygg och äcklig. De löjligaste måste vara Mördar Tomaterna, som är någon gammal skräckfilm. Alltså, jag var tvungen att googla det här för det, det finns ju Mördar Tomater. För det är. <laughs> ja, det är ingen bra film och två är ännu sämre. <laughs> alltså, ja, nej, jag måste bara säga det. det den finns Den finns Jättekonstig eh, Jag är ju där att jag delar ju upp monster och sånt Och jag skulle sätta mm. båda dem där på monster ja. Men liquors är ju utifrån djur mm. Så den köper jag ju Ganska bra ändå Ja, ja För ja, De är ju liksom Mer djurliknande än någonting annat Absolut, eh, absolut de är, de är väl de är väl vad Vad Ultimata jägaren eller vad är det man kallar ja, det för? Ja, precis. Så det är typ hund, grotunga, bla bla bla, allt möjligt. Mm, mm, mm. Eh, ja, absolut. Skitläskig i spelen. F riktigt bra gjorda även i filmerna. I alla fall, ja, vilken ja. är det första filmen den är med i? För, ja, första är det, absolut. Och mm. jag minns den som fruktansvärt läskig dock, när jag tittade ja. på den första gången. När vi ändå är inne på Resident Evil De här ja. jäkla fladdermössen som de ska ha med i nästa film Som jag vet är med i spelen Skjut er själva Nej, det här har jag inte Nej, nej, nu vänta, börja om från början Det här har inte jag. Det här vet inte jag vad du menar uh, Men du vet Om vi sänker typ Särg uh, i ja. uh, Star, uh, Starcraft ja, ja. De har ju några flygande sån här uh, Som jag alltid skickade på det, Vad heter de? Ja. Jo, jag vet precis vilka du menar, men jag kommer inte på vad de heter bortom eh, det. Eh, sådana finns ju i Resident Evil också. Okej. Okay. Som ska vara med i nästa film och jag tycker inte de passar in för fem öre. S men vart ser de ut likadana då, eller då? Ja, de ser typ oh. exakt likadana ut. Vadå, det är en flygande mask typ, eller ja, kommer jag typ att ihåg så. den här fel? Ja, precis. Okej, okay. varför då? Ja du, jag tycker inte de passar in alls Jag vet att de var med i slutet av eh, Var det förra filmen Man fick se dem flyga mot Huvudstaden Och så fick okay. man se dem i luften Och nu fick man se ännu mer av dem Men, men vart kommer de ifrån då? Alltså, eller vad är de för någonting? Det är ju någonting de har hittat In och alla lab Okej, det är något de har hittat på i ett lab Ja, typ men vart fan är den här Alltså de är typ hälften vad ska man säga f Fjäril ja. med typ såna här tunger som typ aliens har. Nej, men... Som sticker ut och så är det i slutet av de där tungorna så är den här munnen i de moderna zombie residentiven du vet de är Triangelöppnade typ. Ja, ja. Det är typ så de är okej okay. Ja, de passar inte inför fem år <laughs> skumt skulle jag säga Men okej, okay, ja, ja, det var ingenting jag hade hört talas om Nej, ja, ja. men kolla trailen för Resident Evil Vilka är det? Är det Resident Evil 7 nästa film? Ja, det borde vara någonting sånt va? Det känns som att det vore sju, dags för nummer 7 i alla fall Är det 6 eller 7, någonting sånt? Ja. Eh, så kolla in den och så kan du återkomma när du har gjort det Absolut, Till det måste jag avsnitt. göra eh, Ja, men det var det ämnet Ja visst. Veckans fråga då? Ja! Vilka är bäst? Marvel eller DC? Och varför? Ja du... Mm. Jag säger ju på en gång det är för mig är det och det är ingen som tror något annat. Det är ju DC. Mm. Varför är för att jag jag har, har alltid känt och tyckt att eh, DC är de enda jag skulle kunna köpa att de finns på riktigt. Mm. Eh, och det är inte bara Batman. Batman är den enda som verkligen typ skulle kunna finnas. Men även Superman och alla de här. Jag ser ju de känns mer verkliga än vad någon annan i Marvel gör. Ja, tycker ja, jag. Det, ja, ja. Eh, visst, det finns. Marvel har bara många karaktärer som är coolare. Inte än Batman, men. En eh, Superman eh, mm. Vi har ju Hulken och Wolverine Och Deadpool och alla Skitmånga som är bra och coola Men den enda som jag kan köpa Den här skulle typ finnas i verkliga världen eh, Det är Punisher Ja Annars har jag jättesvårt att se någon marvel Varför det här skulle kunna hända på riktigt Men den känslan har jag alltid haft i DC Att jo, men skulle det här berättelsen hända Då skulle jag kunna köpa Att det var i vår verkliga värld Mm men det gör jag inte, inte med Marvel För jag tycker de spårar alldeles för hårt I allting de gör ja. eh, Så Det är inte därför jag tycker DC Är bättre för att jag tycker deras Berättelser känns mer vuxna Och verkliga än vad Marvels någonsin har gjort mm. eh, Jag ska ju Självklart gå in och säga att eh, Den som trodde någonting annat Än Marvel från min sida pff, Vet jag inte Men jag vill ändå hålla med dig Nico. Mm. Jag, jag min röst är ju på Marvel. Men. Jag vill hålla med dig och säga att precis. Alltså, det är samma varför för mig egentligen. Mm. För att. Ja. Den jag har. Det jag har läst är ju. är ju Deadpool om jag nu ska dra det som jag läst mest ut av i alla fall. På mm. Marvel sidan och Batman på DC-sidan. Det är taskigt att jämföra de två, dessutom tycker jag. För att. Det är två så sjukt Olika serier mm. Batman ska vara Tungt, mörkt, seriöst Deadpool Ska vara precis tvärtom mm. Det kan absolut Finnas delar eller Vissa bitar Eller vissa story arcs som absolut kan vara Tyngre på Deadpool Sidan också, men det är inte därför jag läser dem Det är ett kul inslag När en sån dyker upp men det är inte därför jag läser den Varför jag läser den är ju bara för att jag vill ha Alltså Kul Alltså jag vill, ha, jag vill skratta när jag sitter och läser mm. Batman Sätter du ju inte och läser för att det är kul Riktigt Eller så alltså, du sätter du inte för att sitta och skratta Nej absolut inte Och det är lite så med alla som jag har läst För de jag har om man nu ska spara vidare lite grann. Jag har ju läst lite Harley Quinn egna Serier, den är lite mer rolig mm. Ändå än vad äh, Batmans egna är. Och så har jag läst några Suicide Squad dessutom. Men alla jag har läst är alltså, flera steg upp på serio alltså, seriositeten mm. än vad Deadpool är. Hela tiden. Och det är just därför jag, min röst går på Marvel. För att jag tycker om att ha roligt. Mm. Jag, jag vill sitta och skratta. Jag behöver inte... Just när jag sätter mig för att läsa serier. Eller kolla på film. Så, sådana filmer Då vill jag sitta och skratta Inte sitta och behöva uh, hänga med hela tiden Och vara jätteseriös Tänka För det är oftast de tillfällena när jag faktiskt har tid att sätta mig och läsa Det är när jag kan säga Ah, relax Sätter sätt mig ner, öppnar tidningen och läser Och så, du vet, det tar två sidor Så sitter man där och så You crazy Liksom man blir så här, Ja ah. Mm. Och, och det är varför, jag, varför min röst Går på Marvel mm. Men jag ser ju absolut skönt Med mig Marvel mm. Men precis som du vet, jag gillar det här Det här är, Som jag alltid har sagt, mörkare ja, det här, ja. Jag vill ha ju däckare Jag vill ha spännande mm. Och det får inte jag i Marvel Utan där är det Det här är skurkar vi är ute efter Nu kör vi Balik, det skiter sig Och så Balik igen Men ja, det ska jag ja. hela tiden skämta Så mycket glada färger och sånt Ja, nej men det köper jag absolut för eh. precis det du säger Jag, om säger, Det du berättade nu, det är typ förklaringen till varför jag vill spela vissa spel mm. men, inte, men det passar inte in på varför jag vill sätta mig och läsa serietidningar Nej, precis eh, Så för mig, om vi ska jämföra två som är väldigt lika mm. Då är ju Deadpool och Deathstroke ja. Det är motsvarigheter mot varandra ja. Varför jag väljer Deathstroke är För det är där jag får min lite, som jag tycker, seriösare berättelse Ja. Starkare berättelser Med mera så här där Händer det någonting så är det på Största allvar Det kommer spe, alltså det kommer Vad som än händer i dc universumet I den tidningen kommer liksom Spåra på allting som händer runt om den Ja, ja precis. Medan Marvel känns som Det här är en syratripp i färger Där det spelar egentligen roll Vad som händer med de här karaktärerna För det kommer lösa sig i slutändan ändå Det är jag inte säker på att det gör i DC nej precis, precis Så det är därför jag, jag läser ju det här För att jag Marvel blir för mycket för mig mm. Det är för mycket ståhåst och stå hej Och roligt och dittan Det passar liksom helt okej okay i filmer Men det är inte jag kan inte kolla om de filmerna Om och om igen Utan det är kul en första gången trip Men medan DC-filmer kan jag komma om och om igen För de var faktiskt spännande Ja Marvel, visst, det är fel att säga spännande. Och att Marvel inte är spännande det är klart fel. Men det är två olika känslor jag har däremellan. Ja, jo, men så är det. Absolut, absolut. Det, och jag håller med. Det är verkligen så att DC väcker en helt annan sak inom mig mm. än Marvel. Alltså, jag ser det. Det är knappt så att jag. Alltså, jag, jag kan inte sätta ett lika med tecken bredvid de två och säga att de gör samma saker ens. Mm. För att de. ...gör så himla mycket olika saker för mig. Marvel mm. berättar liksom... Nej men Marvel är roligt, är, de berättar små lustiga historier. DC är alltså hårt seriöst, berättar tunga berättelser. Alltså det är verkligen mm. som två helt olika genres. Ja, Även fast de är två olika företag, om man säger. Som egentligen i grund och botten gör samma, samma sak... Allt som producerar serietidningar, men mm. serietidningarna i sig är och varsin sida av skrivbordet, om man säger. Men jag förstår ju precis som du sa där, för DCI är typ hela tiden, det är blodigt allvar hela mm, tiden. Mm, och det är ju inte någonting man tar upp och småläser, utan man nej. måste verkligen vara insatt. Så jag förstår ju Exakt. varför många väljer Marvel. Och det som jag tror att de flesta säger, skulle säga Marvel nu för tiden, det är ju för filmerna. Ja, vist, jag vet vist. inte hur många som faktiskt läser Marvel Nej. De som gör det absolut, jag tror säkert ni har hittat Någonting som ni verkligen älskar Det, kan jag inte, det säger jag ingenting om Men jag tror att de flesta ändå väljer, de har sett filmerna Och det är där mm. de sätter liksom, Jämför, hur är DC-filmerna, hur är det Marvel-filmerna Medan jag jämför ju serietidningar Med serietidningar Och ja. för mig är det att jag aldrig kunnat läsa en Marvel-tidning Och fastnat, Nej. förutom Venom Vänner ja. mig blodigt allvar, ni vet hur jag är Men det är liksom Så för mig, jag klarar inte av hela den här syra trippen Med Marvel Jag har inte ens klarat av att läsa Deadpool Nej. För att jag kunde inte ta det tillräckligt seriöst Det var roligt, Men det, det kan var jag. det Men det, det var för mycket som hände ja, jag visst, vet inte om jag köpa. har en lätt typ ADHD eller vad som helst som gör att jag har svårt att läsa För det har jag, jag har skitsvårt att läsa Men då blir Marvel för mycket Medan DC Det är ett Det är ett Saktare tempo på allting mm, mm, Det är väldigt alltså, allvarligt Men det, det är ett mycket mindre tempo i allt Och det är inte något som är Skratt och sånt, utan här är det Man gräver sig ner Mer och mer i djupet Och visst, ibland kan det vara svårt liksom, Att fatta vad det är verkligen som händer Men det är ju inte så att Spider-Man klättar in i, liksom, här och där Och Wolverine kommer helt plötsligt här Och Deadpool kommer från, i, genom en Teleportör telport liksom där <laughs> utan här är det, Batman kommer in genom taket med Superman och Robin går in genom dörren. Ja. det är typ så, jag, om man tar, drar det lätt hur jag, jag ser det så det är därför jag tycker att de ser mörkare berättelser men jag, jag får ändå känslan som att det är lättare att ta sig igenom även om det mm -hmm. man måste ha ork och läsa, det är inte någonting man tar upp, bara, oj det här ska bli roligt att läsa nej det här måste du verkligen sätta in men det är ändå lättare att följa med tycker jag Ja, ja, precis, precis. Uh, vad säger lyssnarna då? Jo, vi har, det är, jag har fått från Björn, Karlsson uh, tycker mer om Marvel mycket på grund av att det har många flera bra karaktärer som alla underhåller. DC har enligt mig bara Batman och alla karaktärer i det universumet och det räcker inte mot Marvel enligt mig. Mm. Intressant, jag håller absolut inte med. Eh, dock, jag jag förstår... kan köpa Dock så skulle jag säga att Marvel är på väg åt samma håll Men jag köper Det han menar med att det bara finns Ett universum eh... Ja Typ För att hos eh... Batman har du ju Och det, det har de haft längre Än vad Marvel har haft skulle jag säga uh. det, det här att Allt händer i samma värld Men på uh. olika ställen Det gör det absolut jag förstår för ju vad jag... han menar med det här Bara Batman för det är han som är verkligen stor här ja. Men när man väl börjar läsa Och se hur gigantiskt stort Hela universum är och man, Då fastnar man för mycket med karaktärer ja Jo visst är det så, Men absolut Det är samma sak där Det här är mycket tack vare filmerna ja. DC har inte lyckats med sina filmer Och sätta in karaktärer Jag hoppas att de gör det nu med Justice League ja. Men kollar man på dem så jag kan rekommendera de animerade filmerna då är ju DC bra mycket bättre Och de lyckas göra bra karaktärer mm -hmm. Men att hitta dem Men jag förstår exakt vad man menar med bara Batman Inom kanin och dem För jag, jag tror det är mycket svårare Att hitta riktigt bra karaktärer i DC Även om jag personligen tycker att DC har bra mycket bättre karaktärer Men jag kan ju också förstå varför det är svårare att hitta dem Ja, ja, visst Men Marvel visst. har ju så många oerhört som sticker ut Sen att ja. de inte Jag tycker inte de är tillräckligt djupa, men de sticker bara ut och var... in folk, det gör de ju. De har ju gjort väldigt ja. många filmer nu de senaste åren där de faktiskt har så här visat upp en jävligt bred lineup. up mm. Alltså av karaktärer som faktiskt har egna serietidningar, alltså, alltså egna serier också. Ja, absolut, och de har gjort dem riktigt bra, men liksom ska jag om jag kollar på Marvel, vilka ja. är det som har djup? Ja, ja, ja Det är dom de jag har. jag menar bara det att de de har ändå fått ut alltså Marvel i sig har varit väldigt mycket bättre än vad DC har varit på att visa de här karaktärerna finns. Vi jo, men... har så här många karaktärer och de här finns. DC har inte alls varit lika vassa på just det att faktiskt så här nej men visa upp de karaktärerna de har på något vis. Det är i alla fall min känsla utav det. Ja men det är det. exakt det jag också säger att de det är samma sak det ser i tidena. Ja. Det är det Marvel, de skickar ut och visar, kolla vilka coola karaktärer jag har. Ja. Liksom, det här är alla vi har liksom. det är hundratals, alla ser ut på ett speciellt sätt, de har sina ja, grejer. Exakt. Och de lockar in väldigt bra, men de mm -hmm. har inget djup tycker jag personligen. Nej, Medan ja. DC, de har, Ja. vad har vi här, här är Batman. Kolla ja. vad cool han är. Och sen, men han har ett bra djup. Flash mm. om man börjar kolla, han har ett sjukt djup och alla de här, jag tycker de har ett mycket mer djup än vad Marvel are. Den ja. enda som typ inte har tillräckligt bra djup det är Superman och han är en av de tråkigaste karaktärerna i båda universumen. Ja, precis. precis. Så det är lite det jag tycker. Det är så jag ser men det är också mm. för att jag är ju DC-fanboy så det är jag mest insatt. Just det jag tror att Björn syftar på lite grann också i alla fall. Rätta med mig om jag har fel sen Björn. Men eh, är är ju det att Marvel är ju på väg åt det hållet också Att försöka ploppa in alla i samma universum mm. det, har, det har ju Batman och Alltså det har ju DC gjort Sen tidigare om man säger mm. Alla karaktärerna har ju kunnat stött på varandra Under rätt omständigheter på något vis mm. Ja men det är ju det jag har svårt med Marvel Alltså DC tycker jag alla passar i samma universum Det tycker ja. jag inte med Marvel Nej nej nej, nej Och det är nej, det jag har svårt nej, det gör de med inte. det också Ja. Nu när de försöker med Dr. Strange och allt mm, mm. Det är mycket jag inte köper där Och det är därför jag inte jag tycker att Marvel gör ett tillräckligt bra jobb Ja, nej vi ska se absolut Vad de tar det här vidare säga. nu mm, Absolut efter, efter det här om man säger mm. nu, när de, nu när de ska börja slänga in ännu fler än bara eh, Avengers Liksom För mm. det har de ju fått att funka Om man säger Absolut eh, Då har vi också fått från eh, Hårstapp Eh, svår fråga, när man var yngre var det väl DC Med Batman-serierna Men nu på slutet så lutar det mera mot Marvel Och det är nog mest för att det För att det är det som, som har synts och är på frammarsch Men hoppas att DC ska komma igång Nu också mm. Och det är väl lite det vi har suttit och diskutera nu Alltså den senaste stunden med Just det här att Marvel syns DC gör inte det Men det är alltså det jag Jag ser ju inte alls det så Nej. Men det är för att jag tror... All, alltså Men det, jag förstår i stora sammanhanget. Ja. För det här är ju... Man kollar på filmer. Mm. Mm. Man kollar på seri, alltså tecknade barnserier. Ja. Så ja. vilka är det som syns i leksaksbutikerna? Jo, men det är de tecknade barnserierna. Ja. Där har vi Marvel. Exact. Vilka är de stora Hollywoodfilmerna? Det är Marvel. Ja. Medan DC, de gör ju skitmycket animerat också. Ja. Det är riktat mot en vuxare... Publik, så de syns inte i leksaksbutikerna. Absolut, absolut. De ligger långt efter i filmerna, det håller jag med om. Där ligger de så sjukt långt efter. Men kollar man i i då tycker jag att det släpps bra mycket mer i DC än vad det gör i Marvel. Ja, Som ja. Batman. Vad det släpps det på Batman? Är det fem tidningar per månad om bara Batman? Ja. Medan eh, Spider-Man har väl 2 två, tre liksom. och där ja. om man jämför så. Så där tycker jag att DC syns bra mycket mera i, i hela sammanhanget för serietidningar. Mm. Men det är samma sak där. Vilka är det som syns där mest? Jo, men det är de som säljer mest. Det är Batman ja. och Superman. Självklart, är, självklart. Sen strax efter kommer Flash och de här. Kommer de kunna bli större? För då måste de lyckas med Avengers-filmen. De, de syns bättre i... Som de har börjat gjort nu i DC. som jag, de, jag tycker de gör riktigt bra Eh, alltså ser association Netflix och sånt där med Arrow ja. Flash och sånt där. Det tycker jag DC gör bättre. Visst jag har ju sett de här eh, vad heter den då? Eh, Dead, eh, Dead Dead Dead Dead, Dead, Dead. Eh, Daredevil och de Jaha. här Men jag tycker att de absolut inte är lika bra som eh, DC har gjort dem. Ja. Eh, visst första säsongen av Dead eh, där är ett av de bästa, men jag har ju fastnat mer i DC-sidan hos karaktärer som jag aldrig har brytt mig om som Arrow och Flash mm. så det är inte att det är för att jag älskar det universum ut utan det är karaktär som jag inte har brytt mig alls om mm. men det är där jag har fastnat mm. så, men jag förstår ju att det som verkligen syns jo, men det är ju barnserier och de stora filmerna och då är det ju klart att Marvel syns för de har ju lyckats på de fronterna bättre än vad DC någonsin kommer göra tror jag Absolut, absolut. Sen är det alltså också. Alltså, det, är ju, det är ju precis som du säger att det är ju väldigt enkelt att få bra publicitet och synas mycket när man gör barn. Alltså när man gör det mer barnvänligt. Mm. För den kan jag köpa, precis som du sa. det reagerade på det när du sa det. Nämligen. Alltså vilka syns i butiker, vilka syns med merch för alltså. För mm. den alldagliga människan om man säger Den som inte är som du och jag Som sitter och tittar på nätet och faktiskt <gör> Köper hem grejer Så. Ja, utom den som kanske går och handlar Inte fasken vet jag Leksaker till barnen mm. Eller vad som helst i en vanlig leksaksbutik Då kommer du att se Marvel Du kommer ja. att se Marvel överallt Hela tiden DC syns inte på det sättet Nej. Skulle jag säga för, för, för vem som helst Även om kanske vilken människa som helst skulle kunna läsa DC eller vilja läsa DC. Men de blir inte exponerade för det på samma vis som de blir för Marvel. Så då blir det ju enklare att liksom fastna för dem om man säger. Mm. Men det är som när vi var yngre, när vi var barn. Vilka var det så syntes då? Jo, men det var DC med Batman. Ja. Det var animerat Batman Han var överallt. Och det var Turtles och det var Transformers. Ja, ja. efter det nu senare år vilka är det som har lärt sig av det? Marvel och vad har Marvel? De har allt! Så ja, de har ju exakt. erövrat där så det är liksom, de syns och DC har liksom, jag fattar inte efter animerad Batman har inte de haft någonting på den nivån. Nej, nej. Och liksom, och där har de ju tappat jättemycket Medan Marvel har helt plötsligt ja oh, men hallå, vi får ha hos barnen och liksom och så släpper vi storfilmerna för tonåringarna och vuxna, men då syns mm -hmm. de ju på alla håll och kanter. Alla vet vilka Marvel är. Så ja, det är exakt, liksom exakt. Just marknadsföringen har ju Marvel slaktat och det är därför de syns. Och det ja. verkar ju som att det påverkar vad folk tycker, för folk tar ju då heller också precis upp även serietidningar och annat som har Marvel för de känner igen karaktärerna. Mm -hmm, jag har absolut. ju läst, jag har läst ju Batman innan hela den här Marvel liksom grejerna kom ut med filmen ja. och sånt. Så jag fastnade ju mer i det och det universitetet. Jag började läsa Justice League innan första Avengers-filmen hade kommit, sånt där till exempel. Mm. Så jag, det är mycket därför jag tror att jag har fastnat hos DC och jag tycker att de är bättre. För att jag tycker inte Marvel ger tillräckligt. Men jag förstår ju varför folk går åt andra hållet eftersom det är Marvel som syns och man vill ju faktiskt hålla på med sånt som man vet någonting om och inte läsa någonting helt... Ibland är det kul att läsa någonting helt nytt men är vi då som nu, vad, se, stora serietidnings, liksom när det var så stort från 60-talet, ja. hur ska man hitta tillbaka till de bra numren jämfört med att jag vet grunden på den här karaktären. Jag kan ta ett serietidning idag och läsa en bra berättelse. Den här karaktären har jag ingen aning om. Jag ska försöka hitta ett nummer från 60-talet. försöka fatta Ja, exakt, exakt. Nej, som Marvel gör ju allting rätt på det hållet. Det, det håller jag absolut med. Sen har vi fått från Daniel Eriksson också. Ja. det skriver, Marvel, punkt Ja, tack Och vi fick från Alexander klatsen Ja, Marvel Oh, ja. boom Tack, då Bra, ja Vi vet inte varför, men tack Men absolut Som sagt, det är jag som är DC Och alla andra i Marvel, men det är kul när folk har fel jag nej, jag, jag måste ju hålla med jag tycker, jag tycker verkligen DC är bra Jag har tidningar av, från även DC Och mm. Batman tror jag Och lite Harley Quinn Alltså jag tycker att det är, det är bra Men mm. jag, När jag står och väljer vilken tidning Jag ska sätta mig och läsa idag Till exempel när vi har spelat in det här färdigt eh, Då beror det alldeles på Vilket humör jag är på Som bestämmer ja. vilken tidning Eller vilken, vilket Alltså, Antingen DC eller Marvel Det är det som bestämmer vilket håll jag lutar åt Det är ja, inte absolut. egentligen Vilken karaktär tidningen Framställer Utom det är vilket humör jag är på Ja visst är jag på Lite spralligt humör Ja då blir det ju självklart det där sättet när man läser ett par sidor om Deadpool mm. Känner jag mig lite för att Fan nu vill jag ha en, nu vill Jag ha jag vill ha, en sto, jag vill ha någonting att hänga med i Jag vill något som jag måste Sätta mig ner och faktiskt mm, Liksom ge lite Ja då blir det ju DC, självklart mm. Så att jag Så fint Som man så fint kan säga, jag svingar ju åt båda håll där Skulle jag säga ja, absolut ja, det är, Men jag är ju likadan jag förstår, ex, jag förstår varför 99% skulle välja Marvel framför DC jag, ser, jag förstår exakt varför Jag ser varför Det är ju bara att jag personligen inte gör det Men det är för att jag har ju alltid varit inne i DC Jag har ju växt upp med Batman Och allt sånt där så Jag, för jag ser ju varför jag har valt DC Mm. Men jag förstår, jag, jag ser skärmen i Marvel också Jag har ju sett varenda Marvel-film jag, jag har sett tecknade liksom Spiderman 90-talet Det var ju en, man följde hela tiden liksom Tecknade mm. serien Det var ju skithärligt Och jag har sett om nyare också Det är som när jag pratar med min syster, systerbarn Och grejer ja. Det är ju bara Marvel som gäller jag, jag satte mig ner och kollade Batman med honom Och han tyckte det var skithäftigt ja. Och sen bara, ja, men det var jag han där det är liksom, vi kollar Batman det jag är med. Annars är jag bara, Marvel. Igår satt vi i Farsan Fillerol idag, så vi var igår på fika. Mm. Och så kom min äh, syster Sean fram till mig och bara, vet du, vet du, kolla vad jag kan göra. Och så satt han och han bara, vem är jag nu? Ja, du sitter som Spider-Man. Jag är Spiderman man Man bara, okay. <laughs> Ja, då vet jag och så bara kutar iväg. Man bara, ja, men... De har ju gjort allting rätt. De syns överallt och alla vet vilka Marvel är. Jag måste, jag, jag måste få berätta en historia också, faktiskt. Ja. Jag har också en brorson. Eller jag har en brorson. Ja. Som när jag var hemma och hälsade på hos dem så hade han en, ska vi se om jag kommer ihåg det här rätt, om det var en Batman mask tror jag. Mm. Jag tror att det var så. Och eh, han kom, kom, kom ut med den någon fråga liksom, Eller så tittade jag på honom bara, ah, Vilken cool mask v Vem är det liksom så här Tittade han konstigt på mig Och så bara Spiderman Och så springer han iväg Alltså <laughs> Och min bror som inte är ett dugg intresserad av det här Han bara så här Ja uh, Jag var nej det där är inte Spiderman Han var. nej jag vet men, men Men han lär sig nog snart det var tvungna att lägga in det För jag tycker det är jätteroligt Verkligen jättekul mm. Men absolut Men ja Marvel verkar ju allting rätt Och det kan de jättegärna få fortsätta med Ja visst Och så får vi hoppas att DC börjar knappa i kapp Lite i alla fall även på filmfronten absolut. Men jag tror inte det De gör ju alldeles för mycket skit På en gång och det blir mest bara slarv Ja, alltså, det, det, det ser ju inte ljust ut, så ska man säga. För det måste vara tungt att jobba i sån här jävla uppförspacken då. Som det måste vara. För jag menar, tänk dig vara den som sitter. Alltså, tänk dig vara chaufför, om man nu ska dra den mm. jämförelsen, i, i DC-bilen. Och liksom mm. bara titta upp för den här enorma jävla uppförsbacken Och långt där uppe i den i, i backen, liksom, eller redan uppe på. Där står redan. Marvel och bara titta ner och dra fingret i stort sett för men det, det, det det är att, så, de är så pass långt före ändå Ja men det är det jag inte förstår att varför DC nu ska börja slänga ut filmer för att försöka ja. komma ikapp är det inte bättre att försöka i, köra som Marvel gjort nu och släppa en film för varje kvalitet. och försöka komma ikapp i slutändan ja. för nu kommer det, nästa film kommer bli som de senaste filmerna har varit alldeles ja, för visst. mycket på alldeles för kort tid Ja visst, ja visst Du ah, tycker det är att de borde läxa men nej Nej nej nej nej nej, nej. Om, om, om man hade varit om nu så så är det inte Men då hade man ju nästan velat dragit i nödbromsen direkt här mm. Och tagit det lugnt som fasiken Och sett till att nejla Allt de släpper ja, precis. Istället för att släppa Tio filmer som är skit Släpp mm. fan tre Som är Alltså så bra det bara går mm. Men kolla på Vad heter det The Dark Knight-trilogin ja. Varför blev den så stor ja, men, Och så fortsätter vi det med de andra DC-figurerna också Vi gör det lite mörkare med mer verklighetstrogen Där har vi det Och, och så liksom försöka göra Riktigt bra filmer Och liksom visst det kommer ta lång tid Att komma i kapp men då vet man att man hela tiden Får kvalitet ja. nu, vi, nu är det tvärtom DC, ja vi kommer få alla filmer med alla Superhjälta men det kommer inte vara kvalitet Om man håller på med Medan Marvel, precis. De, är liksom, de har både kvalitet För det de gör Det är inte såhär Jag skulle inte säga, för att, säga att Iron Man-trilogin är ens i närheten Av Dark Knight-trilogin Det tycker jag inte Men nej. de håller fortfarande väldigt hög kvalitet absolut. Men de är roliga och de har byggt upp Allt jättebra Så på så sätt är ju, gör ju Marvel allting rätt På den nivå som de ligger Sen tror jag absolut man skulle kunna Öka den nivån, det tror jag men de behöver inte. För de har hittat sitt koncept som funkar alldeles utmärkt. Mm, mm, mm. Men nästa vecka då. Ja. Då ska vi prata vad vi ser fram emot 2017. Ah. Så skicka in de spel, filmer och allting som ni ser fram emot som kommer nästa år. Och ah. berätta vad ni, varför ni ser så fram emot just de här grejerna. Eller vad som tros släppas nästa år. Ja, precis. Ni, det kanske är någonting under E3 eller liknande som ni faktiskt vill att de ska nämna. Ja. Ett spel som ni har suttit och väntat på Eller vad som helst mm -hmm. eh, Eller ni kanske har Några spådomar Om eh, Switch Nintendos nya konsol eller liknande Eller Xbox Scorpio Att de kommer sälja skiten Ur alla andra och Whatever, skriv in Och veräckans fråga är Hur skulle det perfekta Triathlonet i tv-spel Se ut? Vilka Oj. spel ska spelas Och i vilken följd Motivera varför du valt som du gjort Och triathlon Det är då tre stycken aktiviteter direkt efter varandra Men nu är det inom tv-spel Så hur ska man lägga upp För att det ska verkligen täcka Alla gränser om man ska kunna göra det direkt efter varandra Hur skulle du lägga upp din triathlon Inom tv-spel Så det är nästa veckas Mm, -hmm. mm -hmm. Ska du göra någonting roligt då till nästa vecka? Jag har suttit och letat medan jag spelat in faktiskt för att hitta Fable, mm. serietidningen som, som vad ska man säga, som The Wolf Among Us är baserad på eller mm. i, baserad i samma universum i alla fall och hittade där man kan läsa online, så jag har väl tänkt att försöka hinna läsa några av serierna bara för att sätta mig in i universumet ännu lite till Ja, intressant Och självklart jag ska, Det kommer att spelas mer Uncharted Och det kommer att spelas eh, Mera The Wolf Among Us Så jag ska försöka hinna klart det till nästa vecka Tänkte jag Nice, nice. Ja jag ska väl försöka I alla fall bli klar med Uncharted 4 Spela igenom det igen mm. eh, Se om det är lika bra som jag kommer ihåg det Sen ska jag på firmafest Fredag till lördag och så jobbar jag söndag ah. Så vi får se hur mycket man hinner däremellan Fantastiskt kul säg. Ja Eh, dock så skulle jag vilja Jag skulle vilja bara säga en shoutout Bara fråga Finns det några andra där ute som har vita överhuvudtaget? Mm. Jag skulle vilja höra Från flera som har just Playstation Vita Ligger där hemma Vad ni tycker om den och vad ni spelar på den och va, Alltså varför ni inte spelar Om ni har den ligger där hemma till exempel Det också. så Kom ihåg att skriva in det så vi får Reda på allt Absolut uh, Ja. Färna, var hittar man dig någonstans? Ja, på våran Facebook-sida såklart Och, och med... som funkis på Twitch Ja, precis Och podden hittar ni på abitonödenes.blog.se Eller på iTunes, abitonödenes Ni når oss lästast via Facebook Facebook.com slash Och mig hittar ni som Niko och lite dit överallt Så det är bara sök och följ mig helst på Twitch Där jag streamar relativt ofta nu i alla fall Mm, mm, och jag skulle, ja, oh, ni kan ju faktiskt hitta mig också på uh, Playstation Store, eller vad det heter, som uh, abonfärnan, alltså a bit of nerdiness understreck färnan. Mm, då så. Ja, tack för avsnitt, så vi nästa igen. Absolut. Ha det gött. Jingle. till Mario när han höll i en rösvan. Nej. Grow up. <laughs> skitkul. <laughs>